на який вона сперлась, навіть повисла на ньому, не встиг зрозуміти, що ж трапилось. Коли побачив, як падає голова кориша на стіл у тарілку із недоїденим салатом, було вже пізно. Куля, випущена подругою довгоногої, також із безшумного стечкіна, влучила йому прямісіньку скрою. «Ша!» – зашипіла закутана дівця на парочку в кутку, де дівчина, що перед тим щось шептала на вухо хлопцеві, скрикнула від несподіванки. Втім, це вже була незакутана дівиця, бо довго цукня розсібнулась і з-під неї постав сторонкий молодий чоловік у темно-синій футболці та джинсах. Злетіла з голови перука з довгим пшеничним волоссям. Його напарниця, скрадаючись на чакицька, кинулась до дверей окремої зали і завмерла обіч з витягнутим пістолетом в руці. Джинсовий хлопець став проти дверей на деякій відстані. Він приклав палець до вуст, сигналізуючи, як поводитись з офіціанту, котрий було поткнувся сюди, та бармену, який замер за стійкою, наче проковтнув кістку. Шум здійняти цією парою був мінімальним. Його майже не було би зовсім, якби мертвий льончик все ж не гепнувся зі стільця на підлогу. Цей глухий звук вмить насторожив морса. Він вихопив свого масивнішого за ті, які були в кілерів у залі, пістолета, і на пальцях, наче який балерун наблизився до дверей. За дверима панувала тиша, наче до Києва завітала вже після обідня сієста. Надто неправдоподібна тиша, аби бути безпечною. По цей бік дверей заціпеніли Олексій і хімічний професор, у якого затрусилося підборіддя. Морс хотів покликати своїх охоронців, Якщо відізвуться, то все окей, але передумав. Шосте чи сьоме відчуття, і собачий нюх на небезпеку підказали йому, що треба діяти на випередження. Він штовхнув ногою двері, блискавично виставивши пістолета, не вагаючись натиснув на курок. Він не терпів пістолетів з глушниками, тож гучний постріл розпанахав нестерпну і в'язку літню тишу. Куля влучила довгоногій дівець в горло, і вона забулькотіла від болю і неможливості сказати слово на свій захист. Вона випустила зброю і почала конвульсивно і здивовано обмацувати те місце, з якого дедалі більше фонтанувала кров. Зрештою, вона, заточуючись, мов сліпа, пішла у дивному безцямному танці залою, розбризкуючи по підлозі червону рідину, яка була одним із символів людського життя, і розпачливо, вихриплюючи безсилу лють. Її напарник тихо скрикнув з несподіванки та моментально отямився і всадив підряд чотири кулі у напіввідчинені двері, за яких пролунав постріл. Одна з тих куль, пробивши двері, заодно зачепила вухо академіков'я, оскільки воно трапилось на її бездумному смертельному шляху. Але той, хто стріляв, Септоморс, Випустивши кулю, обачливо стрибнув за стіну. Туди ж після пострілів удачливішого кілера кинулися й Олексій з Євгеном Федоровичем, який взявся зупиняти хустинкою кров, що це з вуха. Кілер зрозумів, що його розпачливі постріли не досягли мети, і став заткувати. Його напарниця, додибавши до стіни, осіла біля неї. Вона вже не хрипіла, а тихо помирала. Її колега заткував до неї. Морс тим часом виставив пістолет і на вменя стрельнув. Куля просвистіла поряд з кілером, та він інстинктивно зробив крок у бік і перечепився об стілець. Він впав, але заточився. Цього було досить, аби Морс по-тигрічому метнувся до дверей і випустив ще одну кулю. Вона знайшла плече кілера і розімкнула його пальці. Пістолет випав на підлогу, і це визначило подальші дії кілера у футболці і джинсах. Він кинувся до виходу. Морс помчав за ним, але його супротивник встиг перекинути стола, і доки Морс його обігнав, кілер спромігся вискочити на веранду і пробігти по Далі він вискочив на шосе, до якого тулився газон, на краю якого примостився ресторанчик, і після невеличкого пробігу розвернувся і помчав через гайок. Переслідувати його було безглуздо, тому Морс повернувся до зали. Найперше він підійшов до бармена і наказав поки що не викликати міліцію той кімнов головою. Все гаразд, мовляв. Його погляд видав людину, бувало у бувальцях, котру не здивуєш якоюсь там перестрілкою. Морс подумав, що місце зустрічі професор вибрав удало, наче передбачав, що таке трапиться.